בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ה מיוסד על תורה ל' בליקוטי מרנטיניאנה. מלך חוזר ומושיע ומגן. הגן בעדינו ובטל ועשר מעלינו כל גזרות קשות ורעות של כל המלכים והשרים והיועצים. ותתל ליבם עלינו לטובה.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 כי נחשבנו כקוצים בעיניהם, ככלי נמאס, ככלי אין חפץ בו. נבזים ודבועים וסחופים אנחנו. הבית משמיים מורה כי היינו לעג וקלס בגויים, נחשבנו קצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. ובכל יום ובכל עת חושבים בכל מדינה ומדינה עצות ומחשבות על דת ישראל הקדוש. כי לא עלינו תלונותיהם, כי אם על דת תורתך הקדושה שבכתב ושבעל פה, אשר נתת לנו על ידי משה נביאך נאמן ביתך. ורק בשביל זה לבד הם חורקים משינם עלינו בכל עת ועת, בכל דור ודור, בכל מדינה ומדינה. כי לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. רחם עלינו אבינו אב הרחמן כי אין מי שיעמוד בעדנו שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה ראה יד ואפס עצור ועזוב בישראל ואין שמה לב עוצם הסכנה של כלליות ישראל בכל עת אשר דנים אותם בבתי משפטיהם ויועציהם וחושבים עליהם מחשבות ומתייעצים בכל עת איך להתנהג עמהם באופן שיעבירו אותם על דעת חס ושלום אשר זה כל פנימיות מחשבתם הרעה, כאשר נגלה לפניך אדון קול, יודע מחשבות. וכבר הסיתו והדיחו את כמה נפשות מישראל על ידי עצותיהם וגזרותיהם מראות. ועוד הם חושבים עצות רעות להוסיף גזרות חס ושלום בכל מדינה ומדינה, כאשר נשמע לאוזנינו כמה פעמים. אוי לאוזניים שכך שומעות, אוי מה נעשה לבטל ולהפר עצתם ולקלקל מחשבתם. אדוני אלוהים, חדל נא, מי יקום יעקב, כי קטונו. עוזרנו למען שמך, כי אין מי יעמוד בעדינו. מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, מתרצה והתפייס לדור עני, כי אין עוזר. עוזרנו, כי עליך נשענו. ובכן יהי מלפניך, אדוני אלוהים ואלוהי אבותינו, מלא רחמים, אוהב עמו ישראל, שכוח הדמעות הקדושים של הצדיקים אמיתיים. שבחו הרבה ושפכו דמעות רבות לפניך כמיים, עד שזכו שנתגלו להם חידושי תורה הרבה על ידי דמעותיהם, עד אשר חיברו ספרים שלמים קדושים וטהורים נפלאים ונוראים מחידושי תורתם הקדושה שחידשו על ידי בכייה בדמעות שליש. רחם על ישראל עמך ורחמיך הרבים, ותעורר כוח הדמעות הקדושים האמיתיים האלה שיעמדו כנגד גזירות העכו"ם ויבטלו אותם. אנא אדון יחיד מלא רחמים גואל ישראל וקדושו. עזרת אבותינו עתה הוא מעולם מגן ומשיע להם ולבניהם ואחריהם בכל דור ודור. יאמו ויחמרו המון מאך ורחמיך על עמך ישראל אשר בחרת בעת צרה הזאת באו כבד המשיכה. ותקיץ ותעורר זכות וכוח הדמעות הקדושים והנוראים האלה. דמעות רבים רותחים ובוערים כאש לא עת. שבחו כל הצדיקים הקדושים לפניך מימות עולם, אשר נתחברו ספרים קדושים רבים מחידושי תורתם שחידשו על ידי דמעות שבחו לפניך קודם שחידשו בתורה. זכור ואבט ורחם על עמך ישראל אשר אהבת, שיעמדו אלו הדמעות הקדושים של הצדיקים כנגד כוח הדמעות הרעות של עשו רשע, אשר כבר סבלו ישראל לצרות רבות הרבה די ועותר על ידי שלוש דמעות שלו. אבינו שבשמיים, אבינו אב הרחמן. הבית משמיים הוא רואה וקבל כנגדם אלפי אלפים וריבי רבבות דמעות שליש ששפכו ישראל לפניך מיום היותם עדנה. ובפרט מיום חורבן ביתך עד היום הזה. ובפרט הדמעות הקדושים של הצדיקים האמיתיים שנתחברו ספרים קדושים על ידם. מלא החמים, גיבור ורב להושיע, תן כוח להדמעות הקדושים האלה שיעמדו אלו הדמעות הקדושים של הצדיקים כנגד הדמעות של עשו רשע. לבטל על ידי זה כל מיני גזרות קשות ורעות של העמים. הן אותם שכבר נגזרו, הן אותם שרוצים לגזור חס ושלום. כולם תעקור ותשבה ותמגע ותבטל בכוח הדמעות הקדושים האלה של הצדיקים האמיתיים. ותעזרנו ותושיינו לעסוק תמיד בספרי הצדיקים האמיתיים ולהגות בהם יומם ולילה. ונזכה להבין ולהשכיל את כל דברי תורתם הקדושה ולקיים דבריהם באמת. ויתפשטו ספריהם בעולם ויפוצו מעיינותיהם חוצה, באופן שיתעוררו בכל פעם כוח דמעותיהם הקדושים שעל ידיהם נתחברו ספריהם הקדושים. ויבטלו וישברו ויעקרו כל העצות רעות וכל הגזירות של העקום. וכל הקמים עלינו לרעה, מהרעת עפר עצתם ותקלקל מחשבתם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך, עשה למען תורתך. כי אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים ועל כוח וזכות אבותינו הצדיקים הקדושים. אבינו מלכנו, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, עפר עצת אויבינו. אל תיתן לחיית נפש תורך. חיית ענייך אל תשכח לנצח. כשחה לעפר נפשנו דווקה לארץ בתנינו קומה עזרת לנו עובדנו למען חסדך.